Вони повернулися до столу саме тоді, коли друзі без них добили замовлених 300, і поки Бодьо вирушив по наступні 250, налягли на шкваркотливі пляцки, щойно принесені згаданим уже Бодьом. «Ніхто з вас ні ніхріна не розуміє у творчості Антонича!» – кричав Мартофляк, намагаючись заглушити початок нового танцю. «Є тільки один ключ до його творчості – відповідав на це Немирич, і він у кожного з нас між ногами. «Гарно, гарно ви нас зустрічаєте», сказала сідаючи Марта. «О, вже натанцювалася?» дійшов висновку Мартофляк і продовжив дискусію. «Той ключ, який між ногами, годиться для будь-кого. Але для Антонича цього мало. Ти можеш скільки завгодно оперувати тут своїм задроченим фрейдизмом, але ти не дійдеш до суті Антонича, хоч би всрався. А чому ти вважаєш, ніби тільки тобі дано дійти до суті Антонича? Звідки ти знаєш, курва мать, що я до неї не дійшов? Бо ти висловлюєш абсолютно, х... абсолютно безглузді речі про книгу Лева. Це я? Я про книгу Лева взагалі нічого не згадував? Я трохи пройшовся по твоєму віршеві, який ти тут нам читав, і який мені не сподобався. Бляха! Та хай він тобі не подобається хоч сто років! Потрібна мені твоя думка, як сухій сраці попіл!» Завершив дискусію Мартофляк, тим більше, що на столі з'явилися свіженькі 250. «Ростику! А в яких саме містах Америки ти побуваєш?» Досить невиразно проплутав язиком Білинкевич. Я щасливий, що ми вже перейшли на ти, дав йому зауваження замість відповіді Мартофляк. Хто він такий, цей паршивий мудак з рожевими щічками, відізвався нарешті Гриць, який мовчав десь так близько сорока хвилин. Я ваш товариш, Грицю, пояснив йому Білинкевич. А мені здається, що ти не наш товариш. Ти майорові своєму товариш. «Ні, чесне слово, пора вже звідси йти!» – знову захвилювалася Марта. «Хто ти такий?» – продовжував гриць. «Я знаю всіх тут присутніх. Я знаю Ореста Хомського. Це прекрасний поет з Ленінграду. Я знаю Ростика Мартофляка. Це величезний поет. Це мій товариш». «Я знаю його красиву дуже жінку Наталю!» «Марту!» – поправив Біленкевич. «Марту!» – повторив Гриць. «Я знаю Юрка Немирича!» «Це колосальний поет і прекрасний товариш!» «Я знаю себе!» «А ти хто?» «Хтось мені може щось розказати про цього дивного чоловіка?» Усі мовчали, тоді Біленкевич почав пояснювати. «Розумієш, я член оргкомітету». «Ти нагла свиня!» – з усмішкою перебив йому Гриць. «Грицю, не треба, я ж просив!» – нагадав Мартофляк. «Вибач, він трохи перебрав!» – сказав Немирич Білинкевичу. «Юрік, скажи йому про це! Він тебе послухає!» – заканючив Білинкевич. «Я ж так старався для всіх вас!» І сльоза покотилася по його шоці. «Грицю, досить!» – владно наказав Мартофляк. «Він непоганий хлопець, навіть якщо кагібіст!» Ця фраза несподівано заспокоїла Штундеру. Тим часом Хома, який справляв враження найтверезішого серед присутніх, інтимно поцікавився в Біленкевича. «А ти міг би позичити до завтра дві сотні?» «Міг би. А що? Ну, то розраховуйся з Бодьом, а я тобі завтра поверну». «Що ти, орку, не треба нічого повертати!» – замахав руками Біленкевич. «Я на чужий кошт не пиячу!» – відрубав Хомський. «Котра година? Товариство!» – голосно звернувся до всіх. «За півгодини починається!» – відповіла йому Марта. «Так!» «Слухай сюди, Біленкевич!» – Хомський говорив чітко, ніби командир підводного човна. «Ідеш до Бодя, розраховуєшся, але з тим...» що кожному ще по каві і по 50 коньяку. Тоді приходиш і доповідаєш мені загальний рахунок. Пішов!» Біленкевич полетів як торпеда. Йому було радісно, що з ним знову розмовляють по-людськи. «Тепер я прошу уваги, як міг урочисто, – сказав Гриць. Зараз я читаю свій останній вірш. Це мій найкращий вірш про одного чоловіка, він досить довгий. Я прошу всіх слухати і не перебивати. Це зовсім новий вірш. У ньому я все сказав, ви почуєте. Це мій передостанній вірш. Передостанній чи останній? запитав Хома. Останній не рахується. Цей передостанній. Я просив не перебивати. Усі слухали. Мартофляк хотів закурити, припаливши до фільтру, але Марта вчасно побачила. Зараз я згадаю. Зараз. Там колосальний перший рядок. «І тільки?» – спитав Хома. «Не пизди. Зараз я згадаю. Це верлібр». Усі слухали, але вирази на лицях вже мали трохи знуджені. «Я написав його позавчора. Той, котрий написав учора, той не рахується». «Ти написав його позавчора?» – спитав Хома. «То прочитаєш нам його через дев'ять років». Сенека радив на дев'ять років ховати написане до шухляди. «Гімно і ти, і твій Сенека. Де мій рукопис?» Раптом сполошився Гриць. «А, я продав його за десять баксів, ясно. Але зараз згадаю. Він зовсім свіжий у моїй пам'яті. Це вірш про одне село. Чи про одного чоловіка?» Знову нарвався Хома. «Ти нічого не розумієш. Ти не знав того чоловіка. Я його знав. Цей вірш присвячений його пам'яті. Хвилинку. Читаю. І він почав, закривши при цьому очі. Трава. Ця зелена дівчинка на рудому схилі. Вона щороку інакша. В ній прослизають вужі. В ній маленькі віконечка з підземної хати Бога, який дивиться знизу тільки крізь вологі стеблини. «Ні, там не так. Зараз я згадаю. Ага, який дивиться знизу, тільки крізь зелені стеблини?» «Ні, зараз я згадаю. Ага, тільки крізь вологі стеблини?» У цей час знову надлетів Бодьо з кавами і останніми коньяками. Біленкевич шипнув на вухо Хомському. «Сто вісімдесят три карбованці, сорок п'ять копійок». «Запиши їх собі на лобі, щоб я не забув», – порадив Хома. «Все! Не згадаю», – визнав Гриць. «Не буду читати. Все одно ти не так це зрозумієш, хлопче!» І він поплескав Біленкевича по щоці. Кава пахла непогано. Коньяк теж. Ви заквапилися, бо вже відчули, як за вікнами починає кипіти площа. Більшість відвідувачів покидали ресторан. Біленкевич підскочив зі своїм коньяком і раптом закукурікав. «Панове, я прошу випити за батька нашого Степана!» «Я ж вам казав», – зауважив гриць, – «але випив, як і всі інші». «Ростику, привезеш мені з Америки трохи книжок, добре?» – напосівся Біленкевич уже біля гардеробу, коли вони забирали свої манатки. «Добре, старий, я привезу тобі щось цікавеньке» пообіцяв Мартофляк, «Скажімо, книгу рекордів Гіннеса». «Та ні, я не про такі книжки, я тобі потім скажу, добре?» Він не відчепився навіть тоді, коли ви виповзли врешті на площу, перелюднену, голосну, освітлену різноколірними прожекторами, лампіонами і смолоскипами. Починалося щось неймовірне.